ВЕЛИКОТО РАЗУМНО НАЧАЛО ВЕЛИКАТА СРЕДА На 9 септември 1935 г. Учителя потегли за Мусала с една малка група от седмина братя. В Боровец натоварихме багажа на коне и поехме пеш към върха. По пътя, във време на почивките, имахме интересни разговори с учителя. Ето някои съхранени мисли от тях. Който оповава на светското, на материалното, той непременно в края на краищата ще се разочарова. И който уповава на духовното, но с корисни цели, за да уреди своите лични работи, той също ще се разочарова. Само онзи, който уповава безкористно на духовното, не ще се разочарова. Това е Божественото. Сега белата раса минава колективно през фазата на алчността. Например, италианците в Абисиния. А пък българинът минава индивидуално презълчността. Разбира се, невидимият цвят използва всичко това пак за добро. Някога Мусала е бил най-високият връх в Европа. После се е снишил. На няколко пъти България е била море и суша, обаче Рилският масив всякога е оставал суша и е стърчал като голям остров над водите. След обед стигнахме до хижа Мусала, където пренощувахме и на другия ден рано сутрин потеглихме към върха. Навръх Мусала, при изгрева на слънцето, учителя прочете Второ послание от апостол Петър към коринтяните. След молитвата, почна разговор. Първата проява на Бога, която знаем е любовта. Бог е любов. От звездите, от слънцето, от плодовете, иде Божията любов. Любовта е зад въздуха, зад водата, зад крушите, зад ябълките зад хлява. И за това всяка форма, която срещаме, нека да ни бъде като съединителна връзка, чрез която да се свържем с онова, което е зад нея, а именно с любовта на Бога. Ето защо, когато възприемаме въздуха, водата, ябълката, крушата, хлява, когато наблюдаваме звездите, камъните, цветята, трябва да се свържем с онова, на което те са проводник. И ако прияденето ние направим връзка с любовта на Бога, тогава сме яли добре. И ако при дишенето, ние се докоснем и приемем любовта, която е зад въздуха, тогава ние сме дишали добре. И ако при отправяне на поглед към природата ние се докоснем до любовта, която е зад нейните форми, тогава ние сме ги гледали добре. Засегнал съм любовта от всички страни. Тя е всепроницающа и е велика среда, в която сме потопени. И в най-дребните същества, и в атомите, и в силите, навсякъде се вижда нейното влияние в една или друга форма. Виждам чешма и в нея откривам любовта. Онзи човек, като я съграждал, е мислил доброто на хората. Виждам един извор и това го наричам любов. Някое разумно същество го е пуснало към нас. Виждам, че изгрява слънцето и намирам, че това е любов, понеже някое висше същество издига нагоре нашето светило. Това е любовта, която стои зад слънцето. Виждам дървото как расте, любовта е там, която го кара да израства. В малките неща, любовта е силна. Навсякъде виждам какъв промисъл има, зад всички неща да стои Божията любов. Човек издържа страданията заради любовта за тази любов, която Бог има към Христос. Той издържа страданието. Значи страданията не са по-силни от любовта. Казва Христос до край ги възлюбих. И на друго място не се моля за света, а за тези, които ми даде. И за тези, които чрез тях ще повярват. Един мъченик горежат на късове и той издържа чрез Божията любов. Любовта е над смъртта. В братството трябва да се образува група поне от 12 души, които да разбират любовта и да бъдат нейни проводници. Любовта е светлина на живота. Живот без любов е безсмислен. Христос е казал да се обичате един друг. И по това ще познаят, че сте мои ученици. Някой проповедник ще цитира Исая, Обаче за божествената любов нито дума не става. И после той не говори по кой начин и при кои условия Исаия е получил това, което е писал. Сега хората не се познават. Чрез любовта има едно дълбоко познание между хората. Всичко е любов. Божията любов всичко предшества преди да бъде вяра, любов е. Животът се произвежда от любовта и той е само едно условие за да се прояви тя. Целият свят е въплъщение на любовта и е произлязал от нея. Затова първият подтик на човека трябва да бъде да възприеме любовта. Ти като кажеш, че слънцето не мисли за теб, се обесърчаваш. Първо? Първо ти не казваш право, защото баща ти и майка ти са мислили за теб и за това живееш. Второ, ако имаш брати и сестри, те не мислят както ти искаш, но те мислят за теб. Но може би и други мислят за теб. Но ти не го съзнаваш. Въздухът мисли за теб, понеже влиза в белите ти дробове. Слънцето мисли за теб, понеже те огрява. Водата мисли за теб и дървото също мисли за теб. Като минаваш покрай тях, те ти казват добре дошъл. Всеки ден, слънцето и звездите трептят да видят някого. Малките боболечки трептят да кацнат на някого. Дърветата също трептят да дойде някой човек да вземе от плодовете им. А пък казвате, че няма кой да ви обича. След този разговор влязохме в наблюдателницата, за да пием чай. Като излязохме пак на открито, учителя продължи: Енергиите от планините слизат долу в полето, за да го направят плодородно. В бъдеще планините ще се снишат, а полетата ще се издигнат на планини. Учителя погледна оттатък му сала, към Боровите гори, отвъд долината на река Бели Искари, каза. Ето чисти места. Там живеят същества. Изобщо съществата обичат места, където не стъпва човешки крак, за да не ги безпокоят те знаят изкуството да стават видими и невидими. Тук имат жилища и живеят полуфизически и полуастрален живот. Тези същества са били някога хора. Те са служебни същества. Служители на други, по-напреднали същества, които са завършили своето развитие и направляват всичко в природата. Етерът прониква въздуха. Нещата едно-друго се проникват. Това, което прониква, то владее. По-малкото живее в по-голямото. По-голямото го обгръща. Етерът има четири състояния. Мислят, че етерът е еднороден навсякъде, а пък то не е така. Слънцата са центрове на етерни енергии. Налягането на етера образува Слънцата. Където има Слънца, налягането на етера е най-голямо. Етерът като наляга, в безконечното пространство се образуват слънчеви системи. Значи това налягане не е навсякъде еднакво. Като се качваш на висока планина, вътрешното налягане е по-силно отколкото външното. В такъв случай, ако дойде някой по-чувствителен на голяма височина почва да му тече кръв. Затова именно, когато вървиш отдолу нагоре, ти трябва да се приспособиш постепенно и да се уравновесят външното налягане и вътрешното разширение. Трябва да се спираш от време на време по 30 секунди за да дойде това уравновесяване. Има едно братство, което пътува в света и носи култура. То било в Индия, в Египет, в Вавилон, в Персия, в Палестина, в Гърция, в Рим, в Франция, в Англия, в Германия, и сега се премества ославяните. славяните. Където дойде, има култура. Всичко се движи и се развива. Българите казват, че когато човек изгуби любовта си, става тромав, тежък. И са прави тогава отвътре няма разширение и външният свят наляга. Когато едно същество живее в по-гъста среда, толкова то е по-низше. Например, къртовете, понеже живеят в пръста, са по-низши, а има същества, които живеят в земната кора и се ползват от особени лъчи. До сега нашата Слънчева система с всички свои планети е слизала. А днес върви към възходяща степен. Дига се нагоре и следователно скоро ще влезе в една нова област, която отговаря на една нова култура. Изчисляват, че цялата Вселена прилича на яйце на което вътрешната вместимост е равна на стотици милиони светлинни години. И старите окултисти са казвали, че Вселената прилича на много голямо яйце. Една Божия година е равна на единица с 15 нули. На 365 милиона години Бог слиза веднъж, за да уреди работите. Под думата слизане се разбира насочване на съзнанието. Сегашните хора ще станат ангели. Ангелите се различават един от друг степента на своето развитие, еволюцията, която са минали. Когато сегашните ангели, които ни помагат, са минавали през фазата на човечеството, сегашните хора са били като растения и животни. И тогавашните хора са се ползвали от тях, а сега идват да помагат на днешните хора, за да им се отплатят. Ангелите се съобщават с хората по закона на вдъхновението и така им предават своите мисли. Ангелите ни разбират и не бива да им създаваме препятствия, за да могат да ни предадат своята мисъл. Енергиите на ангелите са толкова грамадни, че те са се оттеглили от хората, за да не им направят пакост. Дойдат ли ангели при хора, които не са готови, последните падат в несвяст. Нали като дойдоха при Христа в Гециманската градина, за да го хванат. Паднаха на земята и той отслаби енергията си, за да не им препятства. Черната ложа иска да тури хората в стълкновение с Божествения свят за да ги усъкъти. У религиозните хора има една опасност. Имат честолюбие. У учените също. А за Христос се казва Той прие рабски образ. Значи имаше смирение. Считаш, че един човек е долен, Апа ако Него Бог живее, ти ще се обмениш с Него, инак се израждаш. Навсякъде е Божественото, ако разбираме нещата. Един брат попита учителя. От кога започнахме да слизаме с вас на групи? Откакто слязахте от Луната? От Слънцето сме слезли на Луната. И от Луната сме слезли на Земята. Има една група, която винаги идва с Учителя. От началото Откакто учителя слиза на тази земя, от тогава една група ученици слизат заедно с него. При всички велики събития, вие се събирате на едно място и идвате с учителя. А пък когато няма велики събития, членовете на тази група се разпръскват по разни места и се прераждат. И после, като се съберат пак заедно, се обменят опитностите. Човек не трябва да казва нито една груба дума, нито да има груба мисъл, понеже с това се руши любовта в него не че се руши, но тя се отдалечава и човек остава изоставен. За да не те изостави любовта, не казвай груби думи, нито храни груби мисли. Сега е дошло време черната ложа да се отегли и бялата да вземе над мощие. Ние сме изпратени на земята, за да се прослави името Божие. На слизане от мусала се спряхме за малко при рекичката, която се спуска от най-горното езеро Окото. Там учителя каза: Изида е символ на истината която беше забулена, а пък Озирис е представител на изгряващото слънце. Всеки трябва да мине през Изида, за да дойде до Озирис. Изида беше жена, който разбули Изида, трябва да умре. Един велик адепт дигнал булото на Изида, видял красотата на нейното лице, но не умрял, понеже знаел законите. Който разбули Изида, може да отиде при Озирис. Озирис е проповядвал за Слънцето. Изида и Озирис са живеели в предисторическата епоха. Те после стават символи на египетските школи. Заболената изида представлява истината, която се крие. Във всеки човек има една заболена изида. Това е душата. Божественото свещеното в човека да познаеш душата в човека това е вече посвещение през епохата на черната раса е било ужасно тогава е имало такива убийства такива престъпления каквито в никоя друга раса не са се случвали сега черната раса е служителка на бялата. Сега е епохата, когато ще дойдат синовете на светлината. Светещата раса. Върнахме се и преспахме пак в хижа Мусала. А на другия ден отидохме в Боровец, откъдето потеглихме с автомобил за София.